אום עשיתי ותבונה, מדעתי, כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה. ואגיד לך מאז, בטרם תבוא השמעתיך, פן תאמר עצבי עסם, ופסלי ונזקי צבם. שמעת חזה כולה, ואתם הלא תגידו. השמעתיך חדשות מעתה, ונצורות, ולא ידעתם. עתן יבראו,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 בחרתיך בחור עוני. למעני, למעני אעשה, כי איך יכל, וכבודי לאחר לא אתן. שמע אלי יעקב, וישראל מקוראי. אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון. אף ידי יסד הארץ, וימיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. יקבצו כוליכם ושמעו, מי בהם?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 ברכו מכשדים בכל רינה, הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ, אמרו, גאל אדוני עבדו יעקב. ולא צמאו, בו חורבות הוליכם, מים מצור הזיל למו, ויבקצור ויזובו מים. אין שלום, אמר אדוני לרשעים.